Na matumaini yangu ni tele kwa mba unaendelea VMA Ndugu musikilizaji waletu isanganila wa pale pote Ulipo karibu kuifuata tarifa ya barikatika lua ya kiswahili Leo ikiwa ni siku ya jumatatu taletatu Oktoba mwaka alfu mbili shirinambili Tuwanze kabisa na mokutasari waki Wakulima wapamba wanaofikia idadi alakitano ambao wana jumuika katika chama cha ushirika Kinachushulikia kilimo cha pamba Walizo zana jumatano hii na, na, na jumuika katika shirika la sugar company Linaushulikia kirimo cha miwa na wenye asili ya balala afrika wanaofikia zaidi ya milioni miambiri hamusini Wanakumbwa na hali ya utapila mulo Hayo yanapatikana katika ripoti ya shirika la kimataifa UN Ili ambayo inashulikia Niki ya kilimo cha kil... sekta ya kilimo na kuwa mfuwasi wa selekari na kuto shiriki katika michuano inaandaliwa na shiriki shombari mbari. ni miongoni mwavigezo vinazo itajika ili kushiriki katika mashindano yanayo ambatanisha wizala tofauti ni matamushi yake mukulugenzi husika na michezo katika wizala yenidamana na michezo inshini burundi. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mbunde ni tarifa kamili. Regio is Sanganiro en Regio is Maridiano. No. Tuanze tarifa ya bari katika ukulasa wa usalama ambapo, wakulima wa pamba wanaofikia idadi ya lakitano ambao, wanajumuhika katika chama cha ushirika, kinachushulikia kilimo cha pamba, wadizo zana jumatanuhu uh, junuatantuhi majile ya asubuhi na wafuasi wa shirika la tanganyika shuka company linaushulikia kilimo cha miwa chanzo, cha kushani hizo ni chanzo, ni changamoto, zinazo saabisha na mizozo ya RDNL la chabiza katika musito walukoko, asikari polisi wakia batana na katibu tarafa Gihanga na mukurugenzi wa shirika Rinao Shirika kilimo cha Pamba Kojelco walireporte eneo la tukio majira asubuhi kwa lengo la kutuliza hasia hizo ni ripoti yake ripota wa kitoyi kishara dioi sanganilo kumukwani bubanza b space karitasi kabanyana na balaza la mawaziri lilipasisha muswada wa sheria unaonyesha sehemu selekali ya burundi itakau itaji katika muladi wa ujenzi wa balabala la leri uvinza musongati utakau tekelezo kwa heka zaidi ya laki moja. Sehemu hizo zapatikana katika mikoa tatu ikiwa ni mkua makamba lutana pamoja na gitega mku, mkua ni makamba balabala hiyo ya leri itapitia katika la kayogoro katika vijiji za lutendeli lute Wakati ambapo mukwani lutana bala hiyo itapita katika vijiji vinafzeunda tarafa zinazounda tarafa mukwa huyo ikiwa ni bukemba kihalo mhinga kayove musongati pamoja na tarafa la lutana mukwani kitega bala bala hiyo itapitia katika bathi ya vijiji vinafzeunda matalafa ya itaba makebuko pamoja na kiheta. Kama nilizo kueleze ya katika mkutasari wa tarifa ini kwa mba laia wenye asiri ya bala la Afrika wanaofikia zaidi ya milioni miambili hamusini wanakumbwa na hali ya utapila mulo. Laia wanaukabilia milioni miatatu ni wakazi wa janga la sahala la kusini kama ilizo fibitisha ripoti ya shirika la kimataifa la UN linaushurikia sekta ya kirimo. Muwakilishi wa shirika hilo katika inchi, zinazounda jumuiya Afrika mashariki, anaeleza kuwa inchi ya Ethiopia na Somalia na Kenya andizo, zinazo kumbwa na uhaba wa chakura. Alifamisha hayo katika warsha, liwandaliwa wiki liopita inchi ni Kenya ye ni madumuni, ya kuanoa ubongo, wata, watangazaji wa Afrika mashariki, wanaotengeneza ripoti usika na gukabiliana na mafuriko. Ni ripoti ya EverEast Nzikobanyanga hapa studio gisomo na rumiwaride ni wabifuzi. Lipoti ya shirika la chakula na kiri moduni yaani fao inasema kuwa hali ya ukame nasabisha ukosefu wa chakula katika pembe ya Afrika Watu zaidi ya milioni kuminasaba wakazi wa kusini mwa Ethiopia, nchini Kenya na Somalia wanaitaji misada ya zarura ya chakula Hayo na jiri wakati mavuno wanaendirea kupungua mifugo kufariki na watu wengi kuyahama makazi yao kwa kukimbia njaa Takuimu hizo zinaunyesha kuwa watu zaidi ya milioni moja Wamo hatalini nchini Kenya na Somalia Huku wapatao laki moja 21,000 wakikabiliana na, wa na mabadiliko ya tabia nchi ukosefu wa chakura na mabadiliko ya tabia nchi Yanau sababisha kuyongezeka kwa hali ya ukame Yanazikabili serikali kwa sababu yanaharimu maisha ya watu wengi Utapiamulo katika inchi zakanda ya Afrika Unisababisha kuendelea kupanda kwa viwango hasa mwezi julae mwaka huu Ambapo watoto zaidi ya milioni saba walikuwa na na utapi ya Katika mataifa ya Ethiopia, Kenya na Somalia Wakiemo wapatao milioni mbili Walio wathirika pakubwa na wakilishi wa shirika la chakula na kirimo duniani fao Katika inchi za Afrika mashariki Shirika fao halikufumbia macho suwala la kukabiliyana na majanga Daktari Chimimba David Firi. Anafamisha kuwa shirika hilo linazisaidia familia zizo kabiliwa na nja inayo tokara na ukame kwa kuzipatia chakura na mahitaji mengine Kwa mjibu wazipoti ya FAO, watu milioni miyambiri hamsina sita barani Afrika, yani aslimia ishirini, wanakabiliwa na utapiamuro Miongoni mwa hao, wapatawa milioni miyambiri theathina tisa, wanaishi katika mataifa ya chini ya jangwa la sahara Lomi Walde, niwavivuze, shukulani. Bada ya mapu kidogo, tarifa hii ya abari itaendelea. Naam. Unaendaa kuteka sikio ni radio isanganiro ambayo inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura na vitongo jitake kupitia masafa ya 89.7 nchini kati mnatupata moja kwa moja kupitia 101 walioko ugenini bila shaka mnadupata kupitia tovuti yetu malidati ambayo ni w3.isanganiro.org hii ikiwa ni taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ajira yoyote inapotengenele inapotekelezwa kwa Hiyari na BD inaweza kufikia hatua ya maendeleo endelevu Hayo yanabainiwa na muku na mkuzaji wa mbegu za mahalagwe na mahindi mukazi wa kijiji chabu giga kinachopatikana talafara mkwani lutana Jean-Claude Ngunziza anaeleza kuwa alipoanza kazi hiyo munamo mwaka arufumbiri arufumbiri na kuminasita alikabiliwa na changamoto kem kem hususa kosefu wa gara za kuifadi mbegu pamoja na kosefu wa mahala pa kukawusha mbegu hizo haida mutalam huyo anaeleza kwa mbahari hiyo haiku fungamooyo akidadisi kuwa kwa kwaasaasa yuko miongoni wa wazalishaji wa mbegu shupavu nchini Burundi na tunapoendelea taarifa hii katika ukulasa wa elimu kwamba vijana watatu pekee wa, peke, wa mkoa Burundi ndio walipasi mtihani Jumatano hii Wakushiriki kushiriki katika taasisi askari polisi wenye cheo cha maafisa m, kwe, kwa m, kwa waliofikia 23 waliojorodesha Kutotimiza idadi ya alama zinazo itajika kwa kushiriki ya limu ya ni miongoni mwachanga moto zirizo perekea kuwepo idadi ndogo ya walio tumika mutiani huyo kama alizo mfamisha ripota wetu mkuwani bururi alie kwa kisimami ya kituoni. Tunaposalia katika ukurasa wa elimu ni kwamba wanafunzi kutoka jamii ya watu hawa wakazi wa wa wa mkua Gitega wanaosoma katika shule za Bweni na wazazi wao wanaeleza kupokea vema hatua ya Wizara ya Elimu ya kuwaruhusu kushiriki katika shule za Bweni wakiwa na idadi ya alama inaofikia 36% wanafunzi hao wanafamisha kwamba hatua hiyo itawafanikisha kufikia hatua ya maendeleo endelevu na kwa kupata visomo katika mazingira ya kuridisha hata wakurugenzi wa shule za Bweni mkoa ni Gitega wanafahimisha kuridishwa na hatua hiyo mengi zaidi na ripoti yake Moize Misagu wanafunzi wote kutoka jamii ya watowa kutoka mkoa Gitega ambao wameagizwa kwenye shule za Bweni ni 18 Wale kwenye shule ya ufundi ya Kristo kristerua ya mushasha pamoja na shule ya kijami ekoso, shule zote hizo zikiwa katika wilaya na mkua gitega wamekaribisha atuwa hiyo wanasema. Baadhi yao haukupata alama zinayo takiwa ili kujiunga na shule za bueni. Kundi hilo la wanafunzi na amini kuwa hatuwa hiyo itawaraisishia kufuata visomo ikilinganishwa na shule za awali walizokuwa wakihudhuria wanafunzi hao wanasema kuwa walikuwa nakosa chakula wakati mungine hali ambayo ilikuwa gumzo kwao kufuata vizuri visomo wazazi wanafunzi hao pia wanasema kufurahia hatua hiyo ya Wizara ya Elimu wale kutoka kijiji Nyangungu katika tarafa ya Mutaho wanataka watoto wao waungwe mkono hadi kwenye elimu ya chokiku ilikuwa kama wanafunzi kutoka jamii zingine mkurugenzi wa shule ya kijamii gitega anadai kutekeleza maelekezo ya Wizara ya Elimu Jamber Kimas Nezauregua anabainisha kuwa aina yu wanafunzi wanasoma bila malipo. Tarifa kutoka kwenye ukurugenzi wa elimu katika mkua gitega inaripoti wanafunzi 1926 wabweni wakiwemo 18 kutoka jamiya watwa karibu na asilimia mbili wanafunzi walio katika shule za abweni. Moize Misago Shukrani Na katika kurasa wa michezo ni kwamba Kuwa mfanya kazi wa serikali Na kutoshiriki shiriki michuano inayo Andaliwa na shiriki shombari mbali za michezo Ni miongoni muavigezo vya gushiriki katika mashindano Yanawa ambatanisha wizala Tofauti za serikali Ya Burundi Ni matamushi yake mukrugenzi usika na michezo Katika wizala yonye damana na michezo Nchini Burundi Loranze imana anafamisha kwamba michuano Tatu ikiwa ni soka mchuan wawavu na mpira wavikapu ndiyo inautimua wa vumbi katika mashindano hayo yanawambatanisha wizala mbali mbali Kila mwaka tunatarisha mchua na ivo inakutanisha wizala mbali mbali za mserikaya Burundi. Kila m, e, wizala iliko na hakia kuleta timu tatu. E, moja mu, basketball, ngine volleyball, ya vikapo. Ya vikapo basketball na volleyball na hiyo ya uh, mchezo wa uh, soka. yakini kama uko timu moja, ni karibu mtuende tu juu aweze kupata timu tatu moja au ukipata mbili ndo unakuta una una shida una maono wasiwasi. Izo timu zizikuta ziko mu group mm -hmm. tatu group ya, ya timu tatu wala nne na hiu sasa wanacheza kati yao. Mm -hmm. Kati yao ba kwanza gumu point kile kusema point mbili za kwanza ndio zinafata ngazi ya kufuta quarter final wala semi final five sasa tunaendelea mpaka final ndio tunapata tunapata ya kwanza kila kila, kila mchezo hiyo hmm. sasa ndo ndio kuna bahati ya kufuatilia hiyo zawadi mbalimbali mbali na kuishikisha inchi Burundi zima EAC mm -hmm. tulianza na mara moja eh, Kenya sai na mara moja Uganda tulianzaidia mara moja Rwanda na tuko tunagalla gistu na Afrika apapembeni Tanzania hiyo sasa ndio ndio mtisha bachezaje ili timu ikubaliwe kushiriki mashindano hayo ainao ambatanisha wizara ni vigezo vipi vinavyohitajika ah, Kuda kitu kirefu mtumishi wa serikali moyo hapa karibu na waoneje itambisho kama kabisa huko mtumishi wa serikali na kitu kimoja usiwa usiwe mwanachama wa federations kama uko license hizo na federation unapaswa kuwa na miaka minga tena kabumbu hiyo level ya federation mm -hmm. Yuhana, hapo sana, kum, usiwa, na federation hiyo hano akwenda na kukunua usiwa uchezete na misaada yako kama uko mtumishi wa wizara na kama uko unapindisha miaka miwili Uchezeye Federation mm -hmm. Yendo na urofisa uchezele Naam huyo alie kwa kisikika Ni mkulugenzi wa michezo katika Wizara inye damana ya michezo Loranze imana na kwa kuitimisha katika Ukulasa huyo wasoka ni kwamba Jana Jumapili mashindano ya soka daraja la kwanza primus league ya likuwa nafikia wiki ya nane timu ya skaripo timu ya skarijeshi blundis podinamike imetoka sale tasa na timu ya buja city huku wenyeji e grenoal wakilaza bo, bao moja kwa bila timu ya tigrenoal na timu ya mesa imekiona cha chamu tema kuni kwa kupachikwa bao moja kwa anunge na timu ya kanyanza united huku te, timu ya bumamuru ikitambila timu ya magara young boys kwa kuipachika kama baa matano bila na timu ya olympique star itoka sare ya baa moja kwa moja na timu ya askari polisi lukinzo huku timu ya interstar ikichalazwa iki baa moja kwa bila na timu ya musongati katika mtanange uliolindima huko mukwani gitega kwenye uwanja ingoma na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa redio isanganiro sina budi ya kutamatisha tarifa hii kati ya ya Kiswahili ni washukuru nyote ambao umejiunga na tangu mwanzo hadi tamati niwatakie kilala heri na uscribo muema wa vipindi vya radio Sanganilo mimi sina raziada kwa herini